Vorturile pavelor. La țărmul meu s-au adunat ei pave, trimisele cumplite mele sorți. Vin, fantomatic, capitanii morți, cu mâna la chipiu, cântându-mi ave. Din scrumul umed al întregii flote, am să-mi ridic un monument pe țărm, să urc în el și liniștit să adorm, să uit, tot ce plutire și o not e. Parada pagubelor și erorii continuă în fiecare zi. E o florire de epave gri, din fundul mării, urcă armatorii. Și mi-ar plăcea dacă aș putea veni și eu din morți, cântând Memento Mori.